«Бі, який штампяра затертий!» А проте і акули ризикують бути стертими зі сторінок хрестоматій. Треба берегти їх? Чи берегтися їх? «Окей, наступна моя книжка буде червоною. А потім я стану багатою і доброю. Створю спеціальні резервації для творчої інтелігенції. Ну це ж, погодьтеся, реальніше» ніж створити гетто для всіх гопніків, щоб площа того гетто сягала від сяну до дону, відбилась Закарпати і згомоніла степами курчаляга. Видам кожному по ноутбукові і скажу у здоровенний рупор. Плодіться, корови, життя ж бо коротке, і вони всі тра-та-та, тобто розпочнуть активно реплікуватися. Отака от витіснена мрія про електричну залізницю і німецького пупса на її колії. Диви-диви, який жіночий синтаксис попер, каже Карпа. Або я собі добре потрахалась, кажу я. І що ти мені зробиш? Жіноча функція об'єднання мій Ерос заракрутить Дулі та Натасосу. А у Танатоса сколіоз і йому в западляк бити пику наїжденому еросові. Він просто каже до скандинавської квітки: І якщо ми маємо сьогодні ввечері померти, інша троянда зацвіте Том Вейтс. Бо скандинавська квітка не розповідала йому страшних історій про південний Тимор і про те, як вона там готувалася померти в оточеному повстанцями будинку. А старенька фінська жіночка. Стискала її руку і шепотіла. «Ми помремо разом. Сподіваюся, то буде швидко». Цікаво, чи хотілось їм цієї миті заспівати гімн Фінляндії. І чи заволала б я, що не вмерла Україна, щоб від подиву згинули на псячу маму всі вороженьки. Не знаю. Коли ти близько до смерті, і особливо насильницької, а в мізках шоряться три думки. «Ну все, я точно помру. Тепер вже точно. Сподіваюся, лишень це буде швидко». «Та ні, тата, вашу мать, тут звідси має бути вихід». Так думала скандинавська квітка в 1999 році. «Тоді вона вижила?» «Ні, без тоді. Вона вижила». І ніяких тобі життів перед очима за одну секунду. Ніяких ностальгійних думок про друзів та родину. Ніяких там просили мама і тато, і ми вас просимо. Ніфіга. Рік 2003. 12 лютого. За два дні офіційно, може, починається війна Штатів проти Іраку. Очевидячки останніх, тобто тіл, буде достатньо. Можна буде з закривавленого м'яса вирізати валентинки і розсилати їх усміхненим американцям від Аляски до Небраски. Джона забирають на війну, каже Янгол Сашко про чоловіка своєї подружки Юлі. Юля у Львові, Джон у Гольфі. Одним Джоном більше, одним менше, відказую я. Юля була в шоці, але потім ми у корені, Почали ржати, і вона теж почала. Типу, а ким він там буде? Паратрупером. Ой, ха-ха. Відтак ми вирішили, що все Джонове завдання на війні полягатиме в стрибанні з парашутом. Потім його одразу ж підбиратимуть назад на літак і викидатимуть знову. Поки війна не закінчиться. А ще в пайок американського солдата входить снікерс. Ага, і пляшка Кока-Коли. Мда, генеральний спонсор війни в рації компанія Кока-Кола. Це сказала скандинавська квітка. Або Янгул Сашко. А не я, бо я у цей момент уже дико реготала. Маже так, як регочуть обкурені Янгули на канікулах. Бо на роботі вони не курять а займаються соціальною реабілітацією таких, як я. Але яка я –